Hyvää huomenta. Jokun on herännyt vielä talviajassa varmaankin. Nyt te ollaan kesäajassa ja kello on 11.30. Kysymys on, olemmeko me Herran ajassa? Missä ajassa Herramme kulkee? Sellaisen ajatuksen aina saa ihan näin spontaanisti Itselleen, kun ajat muuttuvat ja huomaa, että sitä pitääkin muuttaa aikaa. Ja sitten saa kysyä, olemmeko minä Herran ajassa? Olenko minä huomannut, missä me liikkuu? Mitkä merkit Hän on antanut meille? Ja missä me kuljemme tänä päivänä? Koko ihmiskuntaa. Tai sitten me seurakunnan. Rukoillaanko tähän alkuun? Kiitos Jeesus, että sinä olet ollut laupea meitä kohtaan rakkaudessasi ja antanut meille sanasi vuotaa taivaista yksi toisen jälkeen. Kiitos, että sinä olet kaitsenut meitä ja katsonut meidän perään. Aina tullut meille, kun me tarvitsemme sinua. Mutta pidän meidät myöskin hereillä. Sinä päivänä, kun sinä tulet, leijona muodossa, Juydän leijona tulee meille, tekemään tehtävänsä tässä maailmassa. Että me kulkisimme sinun kanssasi tässäkin vaiheessa. Emmekä sulkisi korviamme ja silmiämme sinulta, joka meille olet pelastuksen antanut. Autta meitä, auta meitä tässä hetkessä, jotta meidän sydämemme ei paatuisi, vaan se pysyisi elävänä, vireänä, janoavana sinun puoleesi, jatkuvasti hakien uutta virikettä. Uutta tulta, jotta palaisimme sinun tarkoitusperiösiin mukaan. Ja jopa auttaisimme toistamme, naapuriamme, häntä, joka tuolla tuskassa ja epätoivossa vaeltaa, että saisi tulla sinun totuutesi, sinun rauhaasi ja sinun rakkautesi. Kiitos Jeesus. Että sinä olet itsesi uhrannut meille, veresi vuodattanut, jotta meillä olisi iän kaikkinen elämä. Amen. Tänään olen saanut sydämelle, että kävisimme tällaisen matkan, missä tulemme. Lopulta sellaisen pisteeseen, missä huomaamme, että meille on mahdollista tulla uuteen aikaan. Pari viikkoa sitten lauantaina tämän saman opetuksen kävimme läpi siellä näin ruotsinkielisessä illassa. Ja sitten vielä, kun heimo tuli sanojensa kanssa ajasta, kaikille on aikansa, niin se vahvistui vain sydämessäni tämä asia. Ja mikä meidän tarve, mitä me halajamme niin monta kertaa täällä, on se, että me pääsisimme uuden, uuteen läheisyyteen Jumalan kanssa. Uuteen aikaan. Olemme ehkä kiertäneet monta kertaa samoissa ympyröissä, samojen asioiden kanssa. Ja ei millään tavalla niin kuin tunnu, että tämä, murtuisi, tämä iä ie ja pääsisi uuteen aikaan, uuteen vapauteen erras. Ja miten tämä on mahdollista meille? Se on mahdollista ainoastaan, että me otamme vastaan Jumalan hengestä sen voiman, sen tulen, tuoreen tulen Jumalalta, mikä voi antaa meille sellaisen sysäyksen, että me enää jäädä paikallamme. Että meille tulee sellainen paikka elämässämme, että me haluamme päättää sydämestämme. Ei järjestämme, vaan sydämestämme. Minä haluan, minä haluan tähän uuteen aikaan. Saarnaaja kirjoittaa kolmannessa luvussa siellä alussa. Yhdessä näistä kuvauksista on tällainen kuvaus ajasta, kun puhutaan. On, että on aika purkaa ja on aika rakentaa. Oletteko koskaan ajatelleet, miksi tässä järjestyksessä tämä sana meille annetaan? On aika purkaa ja on aika rakentaa. Jolla on korvat kuulkoon, mitä Jumalan henki sanoo seurakunnalle. Aivan niin kuin Jeremia, aivan niin kuin Jeesus sanoi. se vanha on purettava, jotta uusi voisi rakentua meidän elämässämme. Ja tämä on ydin jokaisen ihmisen ja varsinkin jokaisen kristityn, joka Jeesusta on lähtenyt seuraamaan elämässä. Jokainen asia, jokainen tekijä meidän elämässä, mitä me emme ole antaneet pyhän henken purkaa, On esteenä jarruttamassa siellä matkaamme. Se olisi niin kuin autolla ajais. Toinen jalka polkee kaasua ja haluaa tulla eteenpäin elämässä. Ja se toinen vaan riippuu siinä jarrun päällä. Ja jarruttaa ja jarruttaa. Ja siitä tulee aika mutkallinen. mutkikas siitä matkasta, kun auto rupeaa heittelehtimään. Jumala haluaa ja armustaan on antanut meille parastaan. Hän on niin monella eri tavalla kuvailut, ja nyt otetaan vain muutamia näitä kuvia tänä päivänä esille. Hän on kuvailut, miten me voimme päästä perille. Ei vaan pikkasen matkaa, vaan kokonaan perille. Ja sen kuva, mitä käytän, ja mennään siihen henkiseen puoleen ihan kohta, on se, että ihan niin kuin ihminen rupeaa ajattelemaan. Varsinkin ennen aikaan, kun valittiin paikkaa, minne talon rakennetaan. Niin ensin mentin sille käytiin läpi se matka ja katsottiin minne minä haluan talon rakentaa. Ja kun se oikea paikka löytyi, niin sitten piti olla ohjeet suunnitelma minkälaisen talon minä haluan rakentaa. Ja siitä ruvettiin sitten toimeen, siihen tarvitaan tietyt taidot, tietyt, tietyt työvälineet. Jotta se syntyisi. Jos me jäädään vaan siihen pisteeseen, että me ollaan löydetty se paikka ja meillä on suunnitelmat, mutta meillä ei ole taitoja ja tietoa, miten se toteutetaan. Niin se jää vailinaiseksi. Tai jos lähdetään liian nopeasti liikkeelle, eikä olla laskettu, mitä se maksaa, niin se voi jäädä vailinaiseksi, se talo. Jos se talo ei ole rakennettu, sitä jalusta ei ole rakennettu kunnolla, niin silloin se jalusta antaa periksi jossain vaiheessa. Ja koko talo rupeaa notkumaan, kun myrskytuulet tulee. Meille on annettu ensimmäiseksi ohjeet matkalle. Ja näitä matkaohjeita on niin monituiset kerrat käyty läpi Jumalan sanassa. Mutta minne meille meidän tulisi tulla? Otetaan Jumalan sanasta nyt muutama tällainen ohje. Minne, ja nämä on oikeastaan kertausta nyt tässä alussa. Minne meidän tulisi tulla, jotta me saataisiin rakennusohjeet? Nämä vielä matkaohjeita nyt tässä alussa. Me tullaan sitten rakennusohjeisiin. Ja sitten lopuksi me tullaan vielä siihen, mikä, miten se voi murtua meissä, että me tullaan siihen uuteen aikaan meidän elämässämme. On aika purkaa, on aika rakentaa. Ja uusi päivä koittaa meille, kun otamme vaarin ohjeista. Toinen Mooseksen kirja 29,42 kertoo meille tällä tavalla. Ja nyt tulee ohjeita, näitä ohjeita, miten me tulemme tälle paikalle, mistä me saadaan rakennusohjeet. Tämä olkoon teille jokapäiväinen, jokapäiväinen polttuuhri, sukupolvesta sukupolveen, ilmestysmajan ovella, Herran edessä, jossa minä ilmestyn teille puhuakseni sinun kanssasi. Puhuakseni sinun kanssasi. Ilmestysmajan ovella, Siellä Herra ilmestyy meille, puhuakseen meidän kanssa. No mites me päästään meidän elämässäni tänne ilmestysmajan ovelle? Se oli ensimmäiseksi sillä tavalla, että siellä oli muuri, missä oli muuri, minne, minkä tämän esipihan Ensimmäiselle tasolle pääsi kaikki ne, jotka eivät olleet juutalaisia. Paavali kertoo meille, että juutalainen on se, joka on leikannut sydämensä. Ympärileikkaus on tullut. Hän on hengessä juutalainen. Roomalaiskirjassa kertoo meille tällaisen asian. Jeesuksen veri. Hän kertoo myöskin meille, että Jeesuksen veri kumosi tämän muurin, joka erotti meidät juutalaisista. Ja sitä eroa ei enää ole. Vaan he, jotka ovat Jeesuksen omia, voivat tulla nyt eteenpäin. Jeesuksen veren tähden. Jeesuksen veri, mitä se teki? Se pesi meidät synneistämme. Eli velkamme, syntivelkamme ja häpeämme, mikä oli esteenä yhteydelle, sille ystävyydelle, mikä meillä on ensimmäiseksi Jumalan kanssa Mutta myöskin toistemme kanssa. Tämä tuli mahdolliseksi nyt. Ja tämä Jeesuksen veri teki mahdolliseksi meille matkan tälle paikalle, missä olemme Herran edessä. Jossa hän ilmestyy meille ja puhuu meille. Eli me ruvetaan saamaan ohjeita. Jos me todella olemme tulleet elämässämme tälle paikalle. Sydämestämme tälle paikalle. Niin jollain tavalla Jumala tulee puhuttelemaan meitä, tulee antamaan meille ilmestyksessään, unessaan, miten se sinulle tapahtuukin. Niin tulee antamaan ohjeita, rakennusohjeita. Ja minkä takia näitä rakennusohjeita me tarvitsemme? Me voimme älyllisesti lukea koko tämän kirjan, raamatun, elämän ohjekirjan, mutta sillä ei rakenneta mitään vielä, koska sen täytyy olla kokemusta hengessä. Ja hengen kautta näkee vasta, mitä pitää rakentua ja milloin, mitä meidän tulee tehdä juuri tänä aikana, olemmeko Jumalan ajassa vai omassa ajassamme. Minkä kanssa me touhuamme, minkälaisia asioiden kanssa me painimme tänä päivänä. Kuunelka nämä asiat sydämellämme. Otetaan tällainen havainnollistava ja mikä tekee sen eläväksi. Ja varsinkin kun aloitettiin siellä Levi Petruksen psalmilla numero kahdeksan. Se on sellainen voittolaulu. uskosta. Mikä se on uskon tekijä on? Usko on sellainen silta Jumala ja meidän välillä. Ja mä kerron tällaisen kuvauksen tästä uskosta. Belto Mubiri oli meillä käymässä eilen illalla tällä ruotsinkielisen toiminnan puitteessa. Ja hän kertoi tällaisen esimerkin kömmähdyksen, mitä voi tapahtua ruotsinkielessä, kun maahanmuuttajat tulee tänne. Ja miten, miten sitten sitaatti... Psalmista 23 ja ensimmäisestä jakeista voi käydä meillä välillä. Eli siellä suomen kielellä lukee tällä tavalla, että herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Mutta ruotsin kielellä se kuulostaa tällä tavalla, että Härnämmin me meiskal intet fattas, Ja sitten kun maahanmuuttaja noin nopeasti. Lausuu tämän asian ilman, että on ihan niin kuin ajatellut mitä siinä lukee, niin hän sanoi herrenemin her, inte ja Enkä ymmärrä mitään. Se tarkoittaa, tulee suomennus tässä ihan saman tien. Eli juuri tämä. että Välillä emme ymmärrä mitään. Tämä usko on sellainen asia meille. Että meidän pitää vaan luopua ja luovuttaa elämässämme. Aina me emme ymmärrä. Jumala on paimenemme, mutta emme aina ymmärrä häntä. Ja sitten vaan luovutetaan. Okei, minä en ymmärrä nyt, mutta sydämestäni minä uskon. Ja silloin kun sinä uskallat ottaa tämän askeleen elämässäsi, vaikka et ymmärrä häntä, niin silloin rakentuu. silta uskon silta jumalan ja sinun välille. Lähdetään jatkamaan näitä matkaohjeita. Apostolien teot 3 16-20. Siellä on tällainen kertomus, missä Pietari ojentaa kätensä. Ei ollut kultaa eikä hopeaa, mutta tämä mies, joka otti vastaan Jeesuksen Kristuksen parantava voiman, Hän uskoi Jeesuksen nimeen, minkä nimessä Pietari toimii. Ja siellä jäkeessä 16. Ja uskon kautta hänen, hänen nimensä on hänen nimensä vahvistanut vahvistanut tämän miehen, jonka te näette ja tunnette. Ja usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on hälle, hänelle On hänelle antanut hänen jäsenensä terveyden kaikkien teidän nähtenne. Se Jeesuksen antama usko vaikutti tässä miehessä. Voiko meistä järjellisesti kukaan sanoa, kuka huippulääkäri, ylilääkäri, dosentti ja professori pystyy selvittämään, miten tämä oli mahdollista. Ei me meidän järkemme tätä selvitä. Ja sitten vielä, kun tiedämme, että tämä ei ole yksin Jeesuksen tai Pietarin aikana tapahtunut ihme, vaan niitä tapahtuu tänä päivänä. Minkä takia sitä meidän järke estää tänä päivänä täällä meidän maissamme, ettei nämä ihmeet tapahdu. Se on sen takia, että me luotamme enemmän järkeämme kuin että uskomme siihen ohjeeseen, mikä Jumala meille antaa. Ja se siltä ei koskaan rakennu järjellä, vaan se rakentuu sydämellä. Koska sitä, mistä nyt puhutaan, minkä rakentumisesta me nyt puhutaan, on sydämemme rukousalttari. Jos sydämemme usko, se rukousaltari ei rakennu oikealla tavalla, niin emme saa yhteyttä. Jatketaan matkaohjeita, että tulemme Siis nyt Ja varsinkin kun tämä koko opetus kulminoituu tänään, niin me tulemme sellaiseen ajatukseen ja pisteeseen jatkuvasti, että tässä on nyt kyseessä siitä, että me todella toimimme ohjeiden mukaan, emmekä vain ota vastaan niitä ohjeita. Talon suunnitelmia on mahtavat piirustukset, mutta ei koskaan mennä toimesta, suunnitelmasta toimeen. Tuumasta toimeena sanotaan suomen Välillä ei joutu hakemaan ajatuksia, kuin jatkuvasti käytä suomen kieltä. Eli mitä täällä tapahtui? Opetus on se, kun mennään jaken sen 19, ollaan siellä apostoliteossa kolme jatkuvasti nyt tässä vaiheessa. Eli se opetus on se, että mikä juuri tapahtui ennen sitä, kun tultiin sinne ilmestysmajan ovelle. Siellä... Jotka tulivat, muuri on kaatunut, me tullaan temppelissä nytten. Muistakaa, mikä, mikä me olemme, kun temppelistä puhutaan. Mikä me olemme? Me olemme pyhän hengen temppeli. Ajatelkaa, miten tämä tulee niin eläväksi meille, tämä opetus. Niin tärkeäksi meille, enin tärkeäksi tämä opetus meille, kun me ymmärrämme, että me ollaan pyhän hengen temppeli. Ja Pyhä Henki haluaa rakentaa meidät sillä tavalla, että tämä koko matka, tämä koko muuri, mikä on siellä erottamassa meitä Jumalasta, se on kaatunut Jeesuksen verenvoimasta. Tämä esirippu, mikä siellä on edessä, sekin vielä repeää Jeesuksen veren voimasta. Jumala haluaa meihin, meidän sydämemme rakentaa niin varmaksi tämän asian, varsinkin kun tullaan vielä pääsiäisiä. Ensi viikolla. Niin ajatelkaa sydämmestäni näitä asioita ja miettikää niitä syvällisesti Jumalan edessä. Eli tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän synti ne pyyhittäisin pois. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän synti ne pois. Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Tällä kerrotaan meille. Parannus ja kääntyä pois. Papit olivat joutuneet, levitit, he olivat joutuneet pesemään kätensä ja jalkansa, ennen kuin tulivat tänne ilmestysmajan edelle. Missä Herra me ilmestyy meille? Puhuakseen meidän kanssamme. Herran edessä, Herran kasvojen edessä. Herran kasvojen edessä on virvoituksen ajat. Jokainen, joka on pyhässä hengessä tavannut Herransa, ollut hänen edessään. Hänen läsnäolossaan tietää, että siellä on virvoituksen ajat. Se ei ole enää mikään kertomus, se ei ole enää mikään suunnitelma, mitä katsotaan, että oipas on kome talonpohja tuossa ja piirustukset talosta. Vaan se talo on rakentumaan ja me tiedetään, että Jumala on elävä meidän elämässämme. Me olemme yhteydessä hänen kanssaan, joka on tämän rakennustyön johtaja. Ja näyttää, miten se talo rakentuu kalliopohjalle. Lainataanko vielä pikkasen Jesajaa. Jesajassa 15 ihan siellä lopussa sanoa, että minä virvoitan nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi. Kuka pystyi pääsemään Herran kasvojen eteen, missä oli ne virvoituksen ajat? Että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Apostoliinteossa 3.20. Hän, hänet virvoitetaan jollain nöyrä henki ja särjetty sydän tulee eläväksi. Sen takia yksi näistä tärkeimmistä asioista... Uskovaiselle, että olisimme nöyrät ensimmäinen korintolaiskirja 1012, sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon, ettei lankea. Tämä nöyryys vihollinen on meidän perässämme ja yrittää löytää jokaisen asian, missä me vaan voisimmekaan langeta. Mitä näen nyt me ollaan matkaohjeissa vielä? Mitä nämä oli, nämä matkaohjeet? Milloin niitä matkaohjeita pitäisi lukea? Mitä siellä luki toinen Mooseksen kirja 29.24? Jokapäiväinen polttouhri. Jumalan tuli polttaa epäpuhtauden meistä. Joka päivä meidän pitää ristime ottaa. Joka päivä meidän pitää tutkia peilistä, mikä Jumalan sana meille on. Missä minä seison? Jos minä luulen olevani turvassa, niin ota, ota yksi ylimääräinen kerta ja kysy Herralta, olenko minä turvassa? Olenko minä siipiesi varjossa, siellä sinun turvassasi, minä sinä haluat kerätä meille. Tämä nöyryys, tämä särjetty tila meissä on niin arvokas tila. Ja tämä on tällainen tahistelu, mikä kun kerran on todella oltu murtuneessa tilassa ja me ollaan oltu nöyrinä Jumalan edessä ja me ollaan saatu ottaa pyhähenki vastaan. Ja hän on auttanut meitä, hän on voidellut meitä, hän on eheyttänyt meitä, rakentanut meitä. Niin se on niin helppo tämä siunaus unohtaa. Ja sitten lähdetään seuraavaan taistoon. Seuraava asia pitäisi murtuu. Ja ollaan vähän liian kevytmielisesti siellä menossa. Ja pudotaan, ihan niin kuin raamatussa kerrotaan, kerta toisensa jälkeen. Että siellä pudotaan sitten polvilleen ja vielä nenälleen ja ruvetaan itkemään Jumalan puoleen, kun tuli unohdettua ohje. Hengellinen kuivuminen elämässämme johtuu juuri tästä. Se johtuu siitä, että me ehkä olemme unohtaneet. Emme aina ole katsonut, miten hyvin me seisomme, jotta me lankeisi. Olemme unohtaneet, että se on päivittäistä uhraamista, päivittäistä ristin nostamista. Ja meidän tulee katsoa. Ettei kukaan varas pääse sisälle. Koska jos me näin kevytmielisesti toimimme elämämme, perhemme elämän kanssa, seurakuntamme elämän kanssa, niin silloin meiltä jää vahingossa takauvi auki. Varkaat pääsee sisään ja vie siunauksen, vie meiltä lapset hedelmän. Hänellä, jolla on korvat, kuulkoon, Jumalan ohjeet. Lähdetäänkö rakentamaan ja rakennusohjeisiin. Oltiin matkalla tässä. Ja ainoa, mitä haluan näistä, tästä matkasta sanoa, että... Tai jos otetaan vielä sitä matkaa pikkasen, kuitenkin, koska tämä on niin tärkeä asia... Niin tärkeä asia. Eli mennään sinne Johannes 3, 14, 15 ensimmäiseksi kertoon. Ja nyt tämä yhdistän tämän asian, miten se uusia ja vanha testamentti on niin yhdessä, ennen kuin lähdetään rakentamaan itse alttaria. Eli Mooses ylensi kärmeen erämaassa. Niin piti myös ihmisen pojan ylennettämän. Että jokaisella, joka hänen uskoo, olisi iän kaikkinen elämä. Eli tämä nytten, mitä tässä tapahtui Jeesuksen ristillä, tämä kuvailee täältä vanhasta testamentista hyvin terävästi meille. Kansa oli käynyt kärsimättömäksi. Olemme toises, neljännessä muoseksen kirjassa luku 21, jakeet 4-9. Neljäs muoseksen kirja 21, 4-9. Tällä matkalla, no me ei olla löydetty nyt paikkaa, missä meillä olisi hyvä olla. Minne meillä olisi hyvä asettua? Me tullaan kärsimättömiksi ja me ruvetaan napisemaan, puhumaan vastaan Jumalaa tai jotain ohjetta vastaan, mitä meille on annettu hänen toimestaan. Ensimmäinen, mihin kansa tuli, kun myrkkykärmeet tulivat ja purivat heitä, ihmisiä kuoli, niin ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin myöntää. Me teimme syntiä puhimme Herraa ja sinua vastaan. Silloin Mooses rupeaa Jumalan puoleen. Tänä tämä mahdollisuus on meille jokaiselle auki. Me ruvetaan kuuntelemaan ja todellakin kääntämään itsemme sydämestämme Jumalan puoleen. Ja sai ohjeet tehdä kärmeen, kuparisen kärmeen, vaskikärmeen ja panna se tangon päähän. He, jotka katsoivat Tätä vaskikärmettä, he jäivät eloon, kun tämä myrkky oli tullut meille käärmeestä. Koko ihmiskunta on tämän myrkyn vaikutuksessa. Meissä jokaisessa on tätä myrkkyä, enemmän tai vähemmän. Ja meidän pitää päivittäin työskennellä pelastuksemme kanssa pelolla ja vavistuksella. Vihollinen ei jätä meitä. Hän on niin mustasukkainen siitä, että ylistyksemme ja kunnia meiltä tulee Jumalalle. Ja Jumala kirkastaa meitä sen johdosta. Tämä sota on meidän yllämme tämän takia. Mutta kun me katsomme sitä asiaa, mikä meidän elämässämme on, silmästä silmään, Silloin me katsomme Jeesusta silmiin ja silloin se veren voima tulee elävöittämään meidät. Jeesuksen, Kristuksen veren voima, se joka ristillä, koska kaikki on valmistettu, kaikki on valmista. Se on valmis työ, minkä Jeesus teki. Mutta jotta se tuli osalliseksi meidän elämäämme, sen takia menen takaisin vanhaan testamentin ja katon, mitkä matkaohjat sieltä saatiin. Ja sieltä tulee terävästi näyttämään. Niin kuin myöskin Johannes 3, kun jatkat näitä jakeita eteenpäin, 19.20, niin siellä tulee, että se, mikä pimeydessä on ollut, joka vapaaehtoisesti tulee valoon, vapautuu. Mutta joka pimeyteen, sinne piiloon jää vielä niiden asioittensa kanssa. Valitan, se ei tule olemaan helppoa. Ja ne pimeyden asiat, mitkä meillä on. Millä me olemme yrittäneet välillä rakentaa tätä alttaria, sydämemme rukousalttaria. Efesolaiskirja 5.5. Sillä sen te tiedätte ja tunnette, ettei yhdelläkään haureellisella Eikä epäpuhtaalla, eikä ahneella ole perintöosaa Jeesuksen ja Jumalan valtakunnassa. Sillä hän on epäjumalan palvelija. Epäjumalan palvelija. Haureellinen, epäpuhdas ahne. Silloin rakentuu vääränlainen alttari elämässämme, jos näitä asioita annetaan olla. Ja Jumalan sana kertoo meille, mikä on haureellisuutta, mikä on ahneutta, mikä on epäpuhtautta. Jos minä luulen seisovani, pitää minun katsoa pelistä, onko minussa epäpuhtautta vai ei. Ja jos Paavali Jumalan apostelina, joka sai niin lähellä häntä kulkea. Kun katsotaan hänen aikaisia kirjeitään ja sitten mennään näihin myöhäisempiin kirjeisiin, miten hän lopussa huomaa, miten pimeä minä olen, minkälainen pimeys minussa asuukaan. Kun hän todella tuli askel kerralta lähemmäksi Jeesusta, hän ymmärsi, että minä en ole puhdas, vaan ainoastaan Jeesuksen veren kautta meille ilmatteeksi annettu kaapu, vanhurskauden vaatteet, teki se mahdolliseksi. Paavalille tai minulle, tai sinulle, että me pääsimme eteenpäin tällä matkalla. Eikö me kaikki voitais todeta nytten, että aika kaikkiansa, se vanha riittää. Teemmekö näin? Nosta käsi ylös. Aika kaikkiansa, nyt on aika ottaa uusi askel. Jos haluat ottaa. Ei kevytmielisesti nostella käsiä, heilutella täällä toisillemme, hei hei, vaan me heilutetaan Jumalalle. Jeesus, minä haluan ottaa uuden askelen sinun läheisyytesi. Olemme vai olemmeko hyväksyneet matkaohjeet, matkasuunnitelman ja toteuttaneet sen? Se tulee hyväksyä mukisematta. Koska jos me rupeamme valitsemaan jonkun osan näistä matkasuunnitelmista itsellemme, niin, mutta tässä, tässä mä luulen, että mun pitää toimia tällä tavalla. Jokainen näistä päätöksistä vie meidät asteen eksyksiin Jumalan päämäärästä. Ja se paikka, mihin me rakennetaan, ei tulekaan sille paikalle. Me ruvetaan rakentamaan sydämemme alttaria. Ja jotta se uskonnollisuus nyt hävisi tästä asiasta ihan kokonaan, että me ymmärretään, mistä on kysymys, on kysymys siitä, että se on kommunikaatioalttari. Se pitäisi tulla niin selkeäksi, niin helpoksi se kommunikaatio meidän ja Jumalan välillä sillä tavalla, ei sillä tavalla, kun naapurilla se on helppona, vaan sillä tavalla kuin Jumala kellekin suoa. Hengen armolahjojen tai hänen läsnäolonsa kautta. Hän tuntee jokaisen. Millä tavalla meille mutkattomasti voidaan olla hänen kanssaan Siinä ystävyyssuhteessa, siinä kommunikaatiossa. Kaikki on käytännöllistä kertomusta. Paratiisi, missä Aadam ja Eeva asui. Se on se kaikista pyhin alue, missä on helppo kommunikoida. Siellä on avoimuus, siellä on puhtaus, siellä on pyhyys. Ja siellä me voidaan kommunikoida taas Jumalan kanssa. Mutta jokainen päätös, missä me ollaan päätetty, vie meidät asteen kaksi kolme. Ero on siitä paikasta, missä se alttari piti seisoa. Ja kun se sydämen alttari meneekin väärään paikkaan, sydämen aarre onkin jossain muualla kuin Jumalan luona, niin silloin se vastaanotto kärsii. Ja me ei otetakaan. Se Jumalan, onko se sitten TV-kanava tai radiokanava, mitä me kuunnellaan, niin sinne tulee säröjä. Sinne tulee sellaisia häirintätiloja. Ja me ei ihan kunnolla sitä lähetystä. Ja se paikkaa on mennyt pikkasen pieleen. Silloin täytyy tarkastaa. Silloin täytyy palata sitä polkua myöten siihen risteykseen, missä minä päätin oman järkeni mukaan. Ja ruveta kysylemään Jumalalta. Hei, anteeksi nyt. Nyt tuli tehty väärä päätös. Minä myön, myönnän ymmärtämättömyyteni. Vailinaisuuteni, auta minua, Isä, että tulen sille paikalle, sinne sinun eteesi, missä sinä haluat ilmestyä ja puhua minun kanssani. Ja taas tulee uusia ohjeita, jotka eheyttävät ja näyttävät meille paikan. Ruvetaanko nyt katsomaan sitä altaria? Ja nyt tullaan oikeastaan siihen tärkeimpään asiaan. Matkaohjeet on jotain, mitkä on hirveän tärkeää. Koska jos me ei näitä matkaohjeita noudateta, niin silloin me ei tulla kalliolle, missä se pysyy se talo pystyssä, vaikka tämä on myöskin Meillä oli hyvin raju todistus eilen illalla, yhdestä nuorista, nuoren äidin todistus, ja siihen nyt menet sen enempää. Mutta tällaiset asiat vavistuttavat ihmisen elämän aivan tolaltaan. Ja Jos meillä on tällaisia rajuja kokemuksia elämässä, niin se talo ei pysy pystyssä, jos se ei se ole kalliolle rakennettu. Jos se on vahingossa mennytkin, että kosin siinä kallion ympärillä on niin paljon hiekkaa. Se on vaan tässä maailmassa niin. Se on niin helppo ottaa nopeita askeleita ja pahu se menikin hiekalle. Ja meni nopeasti rakennettu. Niin siinä vaiheessa nyt sitten katsotaan takaisin, otetaan tämä asia kalliolle, ei kukaan ravistele meitä. Koska me kristittyinä ei vältytä kärsimyksiltä ja kaikelta koettelemukselta, vaan me pysytään pystyssä tai me tullaan nopeammin ylös polviltamme. Sen takia, että Jumalan rauha meihin saa otteen. Jumalan rakkaus saa meihin otteen. Se nostaa meidät taas jaloilleen. Ja tämä konkretisoituu tämä asia nytten ihan just. Jumalan rukousalttarin, meidän sydämemme rukousalttainen rakentuminen, miten se toimii meissä? Se toimii sillä tavalla, Että se lähtee ihan Jeesuksen verestä ja minkä takia se oli siellä. Minkä takia koko tämä uhraus tehtiin. Se tehtiin yhteyden takia, ystävyyden takia. Ja se ystävyys ja kaikki tämä rakentuu kymmeneen käskyyn, Jumalan kymmeneen käsky. Ne ensimmäiset käskyt ovat Jumalan ja meidän välille rakentuvaa ystävyyttä. Kun näin toimit, meillä on ystävyys. Ja ne loput jakeet rakentuvat meidän keskeiseen ystävyyteemme. Kun näin toimit, teillä pysyy rauha toistenne kanssa. Ja tämä on niin mahtava juttu. Tämä on, alttarimme jalusta on yhteytemme Jumalaan ja toisiimme. Se ystävyyssuhde, mikä meillä on. Nytten, että saisimme ottaa tuoreen tulen. Elian alttari vai Paabelin profettojen alttari? Kun Jumalan tuli tulee taivaista, jos siellä vielä on epäpuhtautta meidän mukana, se palaa se epäpuhtaus poroksi. Kun me tehtiin tulta, Aaronin pojat teki tulta, tai kuka tahansa muukin, kuningas nostaa kätensä Jumalan kuninkaiden kirjassa Jumalan Palvelijaa vastaan ja sanoo Jumalan vastaan, se näivetty, se kuivui se käsi. Ja vasta Jumala eheytti sen, kun hän rukoili tätä ja pyysi armoa. Kun Jumalan tuli tulee, jos me herätystä nyt rukoillaan, halataan, että tulta hengellisen karkuluun taas täällä, karkiloitaisiin. Niin muista, että tähän se pohjautuu. Tämä on alttarisi pohja. Rukous alttarisi jalusta rakentuu sille, että meidän yhteytömme Jumalaan ja toisiimme on vapaa. Kun tuli tulee ja me emme ole antaneet anteeksi, vaan napisemme vielä ja luulemme seisovamme Jumalan edessä, mitä silloin tapahtuukaan. Voimmeko ottaa vastaan Jumalan tulen, hänen läsnäolonsa, vai haluammeko siinä hetkessä vavisten piiloutua syvimpään onkaloon tässä maassa, tässä maailmassa? Piiloutua kivien alle, pimeyteen, vai haluammeko tulla valoon, koska olemme antaneet Jumalan hengen toimia sydämessä?